وَمَنْ يُتَعِي الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَأَذِرْ حُوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أستقل هديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر لأمور مهتساتها فإن كل مهتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مثلا مسلم الله عندي نستقرول مرضى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بزواجلتني مثلا لازم دبري نشاه دي Allah Subhanahu taala evlenməyi barədə əmr edib və həmçinin onu rəqəbləndirib, həmçinin onu dəvət edib. Və buyurur ki Allah Subhanahu taala: "V ankihul ayama minkum vsalihin min ibadikum wa Nur surəsinin 32-ci ayə. Həmçinin başqa ayədən həmçinin Peygamber sallallahu əleyhi və sallam, Peyğəmbər buyurur ki: "Ey canlar, Sizdən kim bazarsa evlənməyi qoy evlənsin və sonra evlənməyin faydalanından idbiyyətlərini toxunur və deyir ki, evlənməyin faydalanından göz üçün və həmçinin fərq üçün yaxşıdır. Amma kim bazarmasa qoy oruç tutsun, çünki oruç onun üçün elə bir kəhsardır. Buhari Mısır mürvayət eləyib. Həmçinin Allah s.ə.q. buyurub ki, çox fağırlıq olmaqdan qoxmayın, evlənmək üçün fağırlıq çox böyük mani olmasın. Kifayət ki, insan özün və ya al-Əhləbeytini dolandıra bilsə kifayətdir. Ona görə buyurur ki, "İn yakunu fuqara yughnīhimullahu min fadlih, vallahu wasiun alim." Nur surəsinin 32-ci Həmçinin Allah Subhanahu taala evlənləri tərifleyir və ve peyğəmbərləri vəsf bu əməllə. Onları tərifleyir və buyurur, "Vəlaqad arsalnə rusulan min qablik vəcəlnə lehum əzvağən aləya 63 surəsinin 38 ci ayə. Və həminin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim bu əməli tərk edəyəni, üçün deyib ki, o mənim sünnətimlə gələnlərdən deyil. Əgər bazarırsa, ona görə uvaq ki, üç nəfər gəldilər və peyğəmbər sallallahu əleyhi onun həyatından, onun həyatı barədə soruşubdular və özlərinin ijtihad etdilər ki, biri dedi onlardan biri ki, mən daha evlənməyəcəm. Yəni mən daha aləmlə əlaqədə Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və qeydələdi bu üçün və bildirdi ki, kim mənim, dedi ki, bu mənim yolumdur, sünnətimdir. Kim mənim sünnətini tərk edirsə, o məndən deyil. Deməli, necə görürsən, evlənmək vazif məsələlərdən biridir insan həyatında, müsəlmanın xüsusən. Və evlənməyin faydaları da var və faydalarından da biri ən birinci evladdır və evlənməyin əsas məqsədlərindən də biri budur. Yəni, evlad, evladı yetişdirmək tərbiyələndirmək, baxmaq, salih ibn Süleyman fəmiyətə buraxmaq, əfəl məktəblərdən biri də bu evlənməyin həmçinin nəslin təmiz qalmağı üçün ata-nə Həmçinin övladı olan faydalardan da həmçinin peyğəmbər xalalarla həm rəğətləyin, həm məhəbbətin qazanmaqdır. Çünki Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, qiyamət günü ona yaxın olanlar o fəxr etdiyi məsəllərdən də biri həkimin nəsli çox olacaq, övladı çox olacaq və həmçinin məsdənə müsalliməllər xüsusən də övladın faydalanmasından, xüsusən də övladın faydalanmasından, əgər ondan sonra övladı qalsa, salih olsa, onun üçün dualəti və bu da onun savabının qurtarmaması deməkdir. Peyğəmbər sallallar isə də buyurur ki, insan adam oğlu üçün hər bir şey bağlanır öləndən sonra üç şeydən başqa onlardan biri əgər sədaqə veribsə bir yaxşı iş görüb o faydalanırlar ondan və ya elməhli olub ona elmindən faydalananlar bir də salih övlad qoyub gedibsə əgər övlad onun üçün dua edibsə həmçinin məsdərə məsəlmalar nisbətən bir başqa bir xədir Həmçinin faydalanan övladın əgər övlad onun ata-sından, valideynlərindən qabaq ölübsə qiyamət gün şəfaətçi olacaq ular üçün. Necə peyğəmbər sallallarısından deyir ki, paltandan tutacaq. Necə ki, mən indi paltandan tuturam. Hətta göstərir Peyğəmbər sallallarsa, bu sünni rivayətdir. Lakin başqa rivayətdə deyir ki, onlar deyirlər ki, uşaqlara deyirlər ki, gəlin kirin cənnətə. Onlar deyirlər ki, biz o vaxt cənnətə girəcəyik ki, o vaxt ki bizim valideynlərimiz kəsin yarab. Allah Subhanahu taala deyəcək ki, gəlin kirin siz və valideynləriniz cənnətə. Nəsar rivayət eləyib. Həcmən başqa ki, ümməgər hətta buğa çatmayan uşaqları itiribsə, 3 nə üç uşaq itiribsə, Allah Subhanahu onu bağışlayacaq və o öz rəhməti ilə cənnətə salacaq. Dedilər: "Ya Resulullah, bizdən 2 uşaq itirmişik." Dedi: iki uşaq itirən də həmişənin." Buxari və Əhməd rivayet edir. Həmişənin faydalanan mühtəram müsəlmanlar, və buna nail net olmaqla ancaq evlənməy ilə. Həmişənin evlənməyin şeytanın vəsvasələrindən özünü qorumaq üçün, özünü şəhvətdən Gözlər və haramdan qorumaq üçün və fərqlər haramdan qorumaq üçün ən böyük faydalardan biridir müstərim sələmələr. Həmçin faydalarından evlənməyin, qəlbdə nəfs və rahatlığa olmaq, ibadəti daha da gücləkləndirməyə və şeytanın və səhvələni özü qorumaqdır necə qeyd etdi. Allah səhvəntərə buyurur ki, Huəl-ləzi xaləqəkum min nəfsin vahidə və cealə minhə zəvcəhə liyyətkuna ileyhə. Aya. Ara sures Allah Subhanahu taala sözüni bu və buyurur ki, siz ona sakin olun. Sakin məskənə oxşatdı evə. Çünki evdə insan rahatlaşır. Həmçinin faydalanlar mühtəram müsəlmanlar, evlənməyin faydalanan qəlbin rahatlığı, dünya məfəllələrindən bəzi hissətin artıq artan olmaq. Çünki insan öv, evlənəndə artıq evindən arxayındır. Bilir ki, evi təmizlənir, bilir ki, yemək bişirilir bilir ki, övladlarına baxan var, bilir ki, o narahat olanda ona takitləşdirən var, onu məkləh et var və onunla bu arxayınlaşır və görürsən evdən arxayındır və görürsən elmə, əmələ etməyib, rahatlaşır və evdən, çünki arxayındır ona görə və bu, salih qadının baxıqsiyyətlərindəndir. Həmçün faydalanılan möhtərəm müslümanlar həmçün faydalanılan insan üçün insan üçün e Tərbiyədir öz nəfsini tərbiyələndirir. Tərbiyələndirilə hakim hükm verməyə, hakim olmağa, necə qadının hüquqları qorumalıdır, necə övladlara baxmalıdır, olaraq tərbiyələndirilməlidir, tərbiyəyəndirilməlidir. bunda belə bəzi əziyyətlərə səbri, səbrə və islah etməyə, bunlar hamısı hətta cihadlandı məsələn onlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, Əgər bir kişi öz əhlinə nəxəc deyirsə, o sədəqədir. Allah yanında. Və başqa hədistə buyurur ki, bir kişi əgər qadında bir çörək verirsə, Allah s.ə. ona əcil verir o çörəyə görə, ki, qadına baxıb və həmçinə övladına baxıb, bunda sədəqədir. Neçir ki, halaldır Məhdərəm Ələmə, Buxarı Mısır mürvayət edib. Ona ilə Abdullah ibn-i döyüş meydanında oturub səngərdə, Və deyir ki, yanındakilərə bilirsiz, bu əməldən əksəli hansıdır, Hələ, hansı əməllərdən də biri var. Dedilər ki, bilmirik, ya bunlar Dedi ki, kişi qalxır gecə vaxtı və baxır uşaqların üstə açılıb, öz paltarını öltürür uşaqların üstün. Və biz nə var, hal-hazırda o əməldə əməl əksəldir və ya ondan əksəldir. Həmçin, Məhsələ Müsləm Allah, bunları biləndən sonra bilgilən ki, evlənmək məhsul etdi işdir. Fəllaq qayd yanaşma lazımdır. Haqqları gözləmək lazımdır. Haqqları gözləmək lazımdır və bilmək lazımdır ki, əmanətdir. Allah Subhanahu buyurur ki, "Və əş-şeyruhunla bilmə məruf əl-əyə." Yəni onlarla yaxşı davranılsın, sövçülərinə görə əlinə yaxşı davransın. Ona əziyyət verməməli, onun sözünü bulaşmamalı. Allaha asi olmayan məsələlərdə görəy təvəll maldı. Vacibdona. Qadına vacibdir. Həmçinin kişi də görəy əziyyət verməməli. Öz qadınına nə oldu, o sad talaq, talaq olub oyuncaq. Talaq məsələsə fikr ver. Talaq məsuliyyətli işdir. O görə fikr ver. 3 də talaqdan sonra qaytara bilməzsən. Hətta o qadın əl, başqa ərəy getməsə, əgər o ayrı boşa ondan sonra görsən, bu şəriət bunu edib. Hətta oyuncaq olmasın belə məsələlər, ona görə hiss edəndə osa talağa əl atmama. Ola bilər qadın nəsə etsin, yenə yəni işləndirsin səni. Bir gün Omar rəziyallahunun bir kişi gəlir, sahabələrdən biridir. Qadından Şəhət edilməyə. O, Omar radiyallahu anh, həlifədir. Gəlir, yaxınlaşanda evə, Omar ibn-i Xəttabın evinə, görür ki, Omar ibn-i Xəttabın qadını, Omar'a qışqırır. Radiyallahu anh, yələnir. deyir ki, Subhanallah, mənə bu məsələyə görə gəlmişdim. Qaydın. Qaydanda Omar ibn-i Xəttabın qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qədunu qəd Ya Omar, hələ mən də lazım idi o bu haqqı səvə görə gəlmişdim. Mən də ki, qulaq asmışam. Deyir ki, Omar ibn Hattab çəkir yana. Deyir ki, sən düzdür, var bədis elə hərdən görsən olur. Lakin səbirlə görsən, bax onun fikirləşən ki, var çərimi bişirir, qoy elən, qoyub bişirir, uşaqlarımı yedidirib, təmizliyir evi. Əlhamdullah dözgünə səbir elə görən, əlhamdullah bir müddətdir də həyatdır. inşallah abdalıb. Və çünki o nə idi? Heç on vaxt öüşürsən. Lakin görsənə baxıb xor evi uşaqlara baxır. Elə şeylər var ki, olaramsa örtür onu. Bu kişi də de deyir ki, "Vallahi mən də sözümə görə sadəcə buna görə şahidnəm istirdim. Heç eləmirəm qaydır dala təsəbbən." Ona görə futbolmaq lazım de, belə məsələlərdə ola bilər qadını da nəсі olsun, sözü baxma, xoşu yani başa sal, ədəblə, qaydalarla, necə Allah deyib, o sağ tala və ya o sağ belə, o sağ əlvi qaldırma olmaz. Həmçinin də qadınla yerə əlini çəkin. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əgər Allah'tan qeyrəfinə səcdə etmə icazəsi verilsəydi, əmr elədim qadınlara, ərlərinə səcdə rəsində başan Allahdan qeyrəsinə səcdələmək olmaz. Həmçinin evlənəndə də salihin tapkinə, bağ yaxşı olsun. Həmçinin çalış nikahda şəriə olsun, vəli olsun, şahiddə peyğəmbər sallallahu buyurur ki, o nikah kərləli yoxdur, o nikah batıldır. 3 dəfə həmçinin ki, qızı əzə məcbur olunmamalıdır. Qız öz rəğbəti ilə İstəyinə, həmçinin oğlan da məcbur olunmamalıdır. Oğlan da məcbur olunmamalıdır. Kerək hər iki tərəfdən rəğbət olmalıdır. Həmçinin müstəqil məsəlmalar həmçinin evlənmək bir dənəcən cinsi əlaqənə ehtiyacları ödənmək deyil. Əgər hələ olsaydı siygə cəza verilərdi. Siygə nə şaram edildi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ali ibn Əbi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ə, Ali bin Əbi Tarif deyir ki, radiyallani amir el-mümini, deyib peyğəmbər salsan siğənə haram elədi. Aydındır. Və həmçinin müəhdənə müsəlməllər gəlir fikir mələsən, hər iki tərəfindən haqlarını ödəmək danışıva fikir verginə, mülayim olginə və bəzən görürsən qadının kişinin rəftarında taxsır kişinin özündə olur. Həmçinin müəhdənə müsəlməllər nikah məsələləri ciddidir. Çalış şəri qaydaları ilə olsun. Hər iki tərəfin razılığı ilə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, elanla nikahı. Heç olmasa bir dənə qoyun kəs məclis elə. Həmçinin nişahdan qabaq zəngələmə olmasın. Bəzən görürsən nişahdan qabaq bəzi cavanlar zəyləşilə haram da olmaz və ya görüşürlər. Haramdır. Belə şeylə olmaz. Gör o bəhanə ilə ki gör ki tanış olub, xəqiqətin öyrənmək üçün. Və birginə Həm şüxsiyyətənə evlənəndən sonra olsa bildirirlər. Amma evlənməmişdən qabaq o xəssiyyəti bilmək çətindir. Mümkün deyil, onun görə bəhanədir bu. Görüşməyə olmaz. Ancaq nikahdan sonra və nikahdan sonra da məsəllərdir ki, hətta köçməyəcəyə əlaqədə olmama və s. və səirə. Bunlar hamısı mühümdür, qardaşlar. Görsən, çova nikah keçilib, görsən, sonra nisan da olunub, sonra fikirlər dəyişir. Ona görə belə məsələlərdə həm qız, həm oğlan özdən qorumadılar və s. hətta evinə gəlməyinsə çalışma lazımdır ki, çox yaxınlıq olmasın, münasibət olmasın. Bıraq məhsuliyyətli işlə işte, oyuncaq deyil. Bəraq ciddi olucu belə məsələlərdə, çünki müsəlman geri hər bir məsələdə ciddi olmalıdır, ibadətdə, əqidədə, həmçinin evləmək məsələlərində də. Allah subhanət hələ bizə işi faydanlardan etsin, Allah subhanət hələ o qardaşlar ki, xəstədlər, yarabaları şəf Allah kimlər ki imtahandılar o qardaşlar ki imtahan verildi olaraq kömək ol. Allah müsəlmanlara kömək ol. Allah ölkəm sən üçün müsəlmanları xəterdən, beladan qoru. Dan cin və bütün fitnədən, vəhləndən qoru. Aqulu haza vəstəqfiru lillahi və lekum və lisal muslimin kum dzan istəqfiruhu innahu huval gafurur rahim. Elhamdülillahi və elhamdülillahi rəbbil və məsəlin. Səgəlim hamıya deyirəm və aləyh və səhbi əjmein. də biri elmi hələ adamdan götürməzlər yoldaşlar. Elm bilənlərdən götürmək lazımdır. Amma o adam Allah ki Quran oxuya bilmir və ya heç bilmirlər İslam nədir? İslam məqsədi də əslən? Hər adamdan, hər adamdan elm götürmək Və ya kim gəldi, nəsa danışdı, ona o sad qulaq verməzsə ibn İshirin deyir, rahimehullah, bu elm sizin dininiz deyil. Və baxın fikrimdən götürürsüz. Çünki bəzi zındıqlar dəvətli zəiflətmək üçün, məqsəd də bundadır, dəvətli zəiflətmək üçün gəlib təzə göy ki, bu raket ixtilal edib, təzə təyyarə ixtilal edib, göy ki, ki, şu Allah, göy ki, belə etsən, ona özünə bax, son adama özünə bax, tanımayan adamdan elmi götürməm. Bola məsuliyyətlişdir, kim gəl götürəm, sardır, şübhə düşdü buna. Əslən, necə omursa bir samballardan şübə düşsün. Ona görə belə məsələlərdə ehtiyatlı ol. Həlç gəlib gedəni qula asma. Allah subhanətələ buyurur ki, yeryüzündə çoxsunu qula assın. Sən zəralı səfələ, o şeyləri biz bilirik. Biz deyirik necə şəriyyət deyir. Və də necə şəriyyət O şeyləri biz bilirik olardan da qıbaq. Allah subhanətələ bizə iş faydalarından etsin. Vədə Allah, innə Allah, yamrəzə وينهان الفحشاء والمنكر والبغي لأيدكم لأنكم تذكرون وليتكو الله كبر الله عن الله